Kapittel 15 Og Jehova fortsatte å tale til Moses og Aaron i det han sa, «Tal til Israels sønner, og dere skal si til dem, dersom en mann får utflod fra sitt kjønnsorgan, er hans utflod uren. Og dette er hans urenhet ved hans utflod. Enten det har gått utflod fra hans kjønnsorgan, eller hans kjønnsorgan er tilstoppet på grunn av hans utflod, er det urenhet hos ham.» en verd seng som den som har utflod ligger på blir uren, og enhver gjenstand som han sitter på blir uren. Og enhver som rører ved hans seng skal vaske sine klær, han skal bade seg i vann og være uren til om kvelden. Og den som sätter sig på en gjenstand som den som har utflod har sittet på, skal vaske sine klær, han skal bade seg i vann og være uren til om kvelden. Og den som rører ved kroppen til den som har utflod skal vaske sine klær, han skal bade seg i vann og være uren til om kvelden. Og dersom den som har utflod spytter på en som er ren, da skal denne vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kvelden. Og vær sal som den som har utflod har ridd på, blir uren. Og vær som rører ved noe som er under ham, skal være uren til om kvelden. Og den som bærer det skal vaske sine klær, og han skal bade seg i vann og være uren til om kvelden. Og vær som den som har utflod rører ved når han ikke har skilt hendene i vann, skal vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kvelden. Og et leirkar, som den som har utflod rører ved, skal slås i stykker, og et tre trekar skal skylles i vann. Hvis nå den som har utflod blir ren for sin utflod, da skal han telle syv dager fram til sin renselse, og han skal vaske sine klær og bade sin kropp i rennende vann, og han skal være ren. Og den åttende dagen skal han ta seg to turtelluer eller to duunger, og han skal komme frem for Jehova til inngangen til møteteltet og gi dem til presten. Og presten skal offre dem, den ene som et syndoffer og den andre som et brennoffer, og presten skal gjøre soning for ham frem for Jehova for hans utflod. Hvis det går en seduttømning fra en man, så skal han bade hele kroppen i vann og være urent til om kvelden. Og et hvert klesplagg og et hvert skinn som seduttømningen kommer på, skal vaskes med vann og være urent til om kvelden. Når det gjelder en kvinne som en man ligger med og har en sedutømming hos, de skal bade sig i vann og være urene til om kvelden. Og dersom en kvinne har utflod, og utfloden fra hennes kropp viser seg å være blod, skal hun forbli i sin menstruasjonsurenhet i sju dager, og en vær som rører ved henne skal være urent til om kvelden. Og alt som hun ligger på i sin menstruasjonsurenhet blir urent, og alt som hun sitter på blir urent. O en vær som rører ved hennes seng skal vaske sine klær, og han skal bade seg i vann og være uren til om kvelden. Og en vær som rører ved en hvilken som helst gjenstand som hun har sittet på skal vaske sine klær, og han skal bade seg i vann og være uren til om kvelden. Og hvis det var på sengen eller på en annen gjenstand hun satt, skal han ved at han rører ved den være uren til om kvelden. Og hvis en mann virkelig ligger med henne og hennes menstruasjonsurenhet kommer på ham, da skal han være uren i sju dager.» og enhver seng som han måtte ligge på blir uren. Og dersom en kvinnes blods utflod flyter i mange dager når det ikke er den vanlige tiden for hennes menstruasjonsurenhet, eller som hun har en utflod som varer lengre enn hennes menstruasjonsurenhet, skal alle dagene med hennes urene utflod være som dagene med hennes menstruasjonsurenhet. Hun er uren. En hver seng som hun ligger på, i en hvilken som helst av dagene med hennes utflod, skal for henne bli som hennes seng. og en hver gjenstand som hun sitter på skal være uren som hennes menstruasjonsurenhets urenhet. Og en hver som rører ved dem blir uren, og han skal vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kvelden. Hvis hun i midlertid er blitt ren for sin utflod, så skal hun telle sju dager frem, og deretter er hun ren. Og den åttende dagen skal hun ta seg to turte luer, eller to dujunger, og hun skal bringe dem til presten ved inngangen til møteteltet. Og presten skal gjøre den ene til et syndoffer, og den andre til et brennoffer. Og presten skal gjøre soning for henne fremfor Jehova for hennes urene utflod. Og dere skal holde Israels sønner adskilt fra deres urenhet, for at de ikke skal dø i sin urenhet, fordi de besmitter mitt tabernakel som står midt iblant dem. Det er loven om den mann som har utflod, og den mann som det går en sæduttømming fra, slik at han blir uren ved den, og den menstruerende kvinne i sin urenhet, og en vær som har utflod, enten det er en mann eller en kvinne, eller det er en mann som ligger med en uren kvinne.